«Закурити? Як ти з етім посмів до мене підійти? Та я ж працюю в сільсовіті, а не у конюхах, як ти!» Для тих, що за Андрія Раді, нічний він сторож у сільраді. Одинадцята серія «Хеппі не енд» Не мед в селі самотній жінці, якщо красива і молода, Сьорбнеш біди по самі вінця, І на закуску теж біда. Буває, хто лиш привітався, І вже селом пішли плітки, Що той до неї залицявся. Ох, довгі бабські язики! Сторінка 157 Варвара тих проблем не знала, Коли в конторі працювала, А як попала у бригаду, то вже й сама собі не рада, то зоотехнік ляпне дещо, то конюх лізе, як на зло, а язики завзято плещуть про те, чого й не було. Хтось недарма сказав, що долю не обскакати на коні. Запав на варку бараболя, вона на нього, правда, ні. А конюх вибився у люди, Зробив кар'єру бригадир, Не п'є, живе на повні груди, І вже господар хоч куди. Якби ще в хату господиню, То більше нічого й бажать. Здолала варочка гординю, Роки не йдуть, бо обіжать. Якого принца їй чекати В напівпорожньому селі, Проста ярка, ще й без хати, коли й дорослі й малі на тебе часто пальцем тичуть, А в гості майже й не кличуть, Бо делікатний то момент, Самотня жінка конкурент. Сторінка 158 Не довго думала Варвара, Бо не одна вона така, А бараболя гідна пара, Тож варто дати рушника. Не буде лізти зоотехнік, Помалу стихнуть бабські брехні. Як урожай зібрали в полі, Тим часом сері п'ять пройшло, Тоді у варкій бараболі Весілля справило село. Оцим приємним епізодом, Щоб серіал вам не набрид, Пора закінчити, Бо згодом з нудьги заплачете навзрид. Та придивіться нопильніше Навколо вас глядацький зал, Наступний день іще допише нові сюжети в серіал. Кінця не буде в серіалі, життя продовжується далі. Сторінка 159. Сумний епілог. Захід і схід. Через всю Україну шляху мого полотно пролягло. Їду до тебе, мала батьківщина, рідний мій краю, дитинство село. Скільки лишилося мрій нездійсненних, кожна висока, наївна, проста. Юних років заповітний щоденник, пам'ять плаксива в дорозі листа. Скільки всього я не встигла сказати. О, якби зараз почути змогли. Вже не чекають ні мама, ні тато, хата порожня і тиша могил. Йду до вас, найрідніші могили. В час безтурботний нема вороття. Мама і тату, ви встигли, зуміли, Доняк навчити любити життя. Рідні простори і цю Україну, Що підвестися не може з колін, За перемінами йдуть переміни, Тільки не видно до кращого змін. Плинуть назустріч поляни озорі, Тільки не видно комбайнів ніде. Де традиційні в цей час хлібозбори? Влада до чого село доведе? Сторінка 160. Пів України засіяно соєю. Стільки навряд чиї її ми з'їмо. В рідній державі ми стали ізгоями. Наче й народ, не народ, ГМО. А як не соя, поля з кукурудзою. Добрий так, бур'яном не встеля. Ті неозорі простори, обузою стало багатство, родюча земля, всюди плакатами небо завісили, Ті, що народу повернуть страну. Може, пошлемо їх дружно до бісами, знаємо тим обіцянкам ціну? Серце вітає малу Батьківщину.